Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa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 sallallahu alaihi wasallam. Allah sahabat-sahabatnya, serta para muslimin yang setia sampai akhir zamannya. Baiklah, puji pada kesempatan ini datang kepada kita, pada kita semua, mohonlah izin Idul Hamid Al Sharafi Habibullah Al A'la Wara' beliau dilahirkan di Nejat bagian selatan pada tahun 1985. Kemudian beliau belajar ibtidai dan tawasita. Lalu beliau umrah pada tahun 1409 Hijriah kemudian berkenalan dengan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin atau Abdullah rahimahullah dan beliau mengambil ilmu dari Syekh Muhammad bin Saleh al Dari sejak tahun 1411 Hijriah sampai wafatnya Syekh ia ya, itu seribu empat Kemudian, ya beliau, saat mengambil ilmu dari Syekh Muhammad bin Syeikh Abu Abdullah Ramawat, itu melanjutkan belajar di Jame'ahul Imam Muhammad bin Syeikh. Ya pada tahun 1400 ya. Tahun sampai selesai 1422, kemudian beliau mengadakan halat-halat -hal ilmiah atau memberikan Pengajaran sampai saat ini alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan ini di markas Islamic Center Terbimbas, ia dalam nama um, Majlis. Islam Abdullah Majlis Iyak Kerasa Islami Di bawah Pimpinan uh, Syekh Al-Fatih Abu Iyidah Abu Dhabi Allah Dia Syekh Muhammad bin Mubarak Bin Hamad Asyarafi As Abu Dhabi Akan menyampaikan muhattah pada Kita-kita kita semua Yang semoga kita bisa Mengambil manfaat Dan pakaian terhadap apa yang beliau sampaikan wa ya hadirin hadirinusyek hadirinallah allahu taala fadlalah masyhurah makthurah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil alamin innal hamdalillah nahmuduhu wa nasta'inuhu Allahumma salli wa sallim ala amma ba'du inna asyhadu wa aziduna على مملكة العالية من هذه الزيارة من هذا البرد الخليم بلد محمد ربسا وعلى مقارنة الإخوة الخضلاء من المشارك والأسافلة من الخضلاء ثم اللقاء بإعنام القلاب سواء كانت في هذا المركز مركز الشيطة عبد الحيزة للغاية رحمه الله أو ببيتك مركعة المشارك أو ببيتك المرافز الإسلامية السميه السلبيه المنتشره في هذا البلد وفق الله انزل لنا هذا اللبيان للجهه وللطريق لا حق الا عنه الصاد ثم اني خرجت اليوم ايوه عندنا في هذا المركز طلب الشيخ المبارك رحمه الله عليه شاءت الله نوريكم بخيماتنا Yaitu memuji Allah SWT dan bersalawat serta salam kepada musuhnya Kemudian mengucapkan syukur terima kasih kepada Ya semuanya saja yang pada kesempatan ini bisa berjunjung di Yang negara Indonesia Kemudian bisa eh, bertemu dengan para ustaz-ustaz yang mulia dan juga para pelajar-pelajar santri-santri para penuntut ilmu yang baik di markas Islamik Sangat Binbaas maupun juga di markas Al-Ghersa ya, dan juga beberapa mahat-mahhat lain yang berpengar salam kemudian saya um, mengucapkan um, menyatakan ketupilahannya, keberagiaannya atas pertemuan ini ثم مني ابدا وحكمكم في لده ظهور استقرا علينا جديده kemudian saya akan menyampaikan beberapa hal yakni insyaallah ya kita kita semua akan merasa bahagia walaupun anjuran al-fiqih sahih mu'tabar Islam al-ladhi la Allah 'azza wa jalla dinu siwa qala Allah subhanahu wa ta'ala in ad-din idza rah al-islam Allah Taala sendiri dan kalau yang kata kemudian saya menyatakan yang membuat kita berfikir pertama kita kita semua berada di agama yang benar agama Allah SWT bukan agama kemudian saya membawakan firman Allah SWT ayat yang ke 19 belas in datinah inta Islam kemudian saya juga Membawakan firman Allah Di dalam surat al Imran Ya sama Yaitu ayat yang ke-85 Wama yaktari wairal islam yedina Fadal yukta dan mi'bu Buat-buat berakhir Dengan khasiri Sesungguhnya agama yang mulia, Agama yang benar Di sisi Allah adalah Islam. Itu tersebut Ya Ayat yang ke-19 Dari surat al Imran. Kemudian ayat yang kedua puluh nya, 185 siapa saja yang memeluk agama Islam maka Allah tidak akan menerimanya dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang kudi. Al-Mizah, tanya al-Ladhi naysu dihafkar Allah, hua al-Yaqub ala radha fi ahlul wal jama'a. Ada radha al-Ladhi Takdir yang jatuh ke neraka, dan ke jannah. Kemudian istimewaan yang kedua yang membedakan kita kita adalah kita kita berada di manhaj yang benar, yaitu manhaj akibat sunnah berjemaah yang kita kita bisa selamat dari sisa api neraka dan bisa menerima surga yang Allah. Alhamdulillah shalilah yang demikian itu هو ان الله غير شكم الساده ومشايخ على مدى طويل يعلموننا من العلم النافع ويدلونكم الى العمل الصالح اليومين قييمه yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian kepada kita kita yaitu para ustaz-ustaz yang bermanhaj benar yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. sari Al-Mina'a <Sessizid> al-Rabi'a wa lakasya sehaktunya <Sessiz> kehadirah kariha huwa anna buntat al-ilm adal ilm al-adhi nuhyutuhu Allah wa'asa wa jadu waluhyutuhu Rasuluh s.a.w.a.w.a. dan nuhyutuhu suratul A'aqinah Kemudian keistimewaan yang keempat yang patut kita berdangga dengannya adalah cita-cita semua dalam perang menuntut ilmu, yaitu tolong beli ini. Lalu ini adalah untuk dihadiri kena, untuk menghadiri papra, umuran, tafsir di mana kamu daripada ini, ini tidak harus. Kemudian saya menyatakan bahawa ini namanya menuntut ilmu di mana Allah menyukainya, Rasul menyukainya dan semua orang yang berakal menyukainya Sheikh mengatakan akan memberikan beberapa kali yang bergaitan dengan menuntut ilmu. Al-Abrutal awal, anda hukitkan katilu ma'amra ya Allahi Muhammad alaihi wasallam. Yaitu Allah SWT Fakar, Fa'alatihan Zula ilaha Yaitu Allah. و قال النبي صلى الله عليه kita mengamalkan penggin yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ada ada kita kita berilmu kemudian syekh membawakan firman Allah surat Muhammad ayat yang 19 fa'lam an la ilaha illa Allah was Kemudian mengeluarkan hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi ilmi fadilatun adalunilahsizimin". Karena itu, alad al ilmi dihias sebagai ibadat di dunia dan akhirat. Kalau Allah Taala, ya bagi Allah yang diberi amal umurku, dan yang Kemudian yang kedua Kalau pertama tadi adalah melaksanakan perintah Allah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 orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang berilmu berbeza-beza. Hadis dan an-nukhtharul kullul 'ilm ash-shari 'ilm al-hisabiy khunna salahul tariq al-jannah. Fa'd'u 'alayhi litasli ila jannati 'arduhas samaa'u wal ard. Qala an sallallahu alaihi wasallam dengan salat tafidah dan dzikir suci Allah arahkan di ke jannah bunian yang ketiga di jalan nan suci itu merupakan sebab untuk memudahkan atau mengagungkan seseorang ke dalam surga kemudian saya membawakan hadis sahih dari Rasulullah sallallahu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 ان كل طالب يجري فلسفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم واي شرف اعظم من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وان كننا الله من الانبياء وان الانبياء لم يأتوا في دار ودارها وانما وره العلم فمن اخذه اخذ احق الواحد ثم ذهبنا ذكر kita berarti memburu wadisan para Nabi Dan wadisan apa yang lebih mulia daripada ilmu Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan wa wa Innamal ulama wa rasul al-ambiyah Wa innal al ulama wa rasul al-ambiyah Wa innal al-ambiyah lami wa yusudina wa wadabiyah Innamal wa rasul ilmah Suatan akadahu wa tafada bihadir wa afir Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi Wa ilal ulama wa rafat Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dan maupun dina Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu Maka siapa yang mengambil ilmu Sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna Komendah anda melaikah tawar wa anjihah sahabatah mahuftukum ina jais al-ilm sallallahu al-jadadakum katiru yalzi lal-faraka sallallahu al-jadadakum ala nabiyyya sallallahu alayhi wa sallam wa inna melaikah la tawar wa anjihah tawar wa anjihah sallallahu al-jadadakum adidakum adidakum ilmu ini diucapkan oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat turun dan melindungi kita kita, memberikan barokah kepada kita kita. Rasulullah saw mengutip hadis mengatakan, "Wakinan malaikat ada latar buah jenihatnya, di tangan dipidihinmi, di belakang Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah." Itu membentangkan sayap-sayapnya. Itu karena Ridho dengan apa yang dilakukan oleh para ulama. ilmu mereka bersiaga di hadapan Allah. Allah berada di pusat alam semulajadi. Selebihnya, tidak menghendaki sesuatu. Al-Shiha al-Aziz al-Das, Rabiul Kemudian saya mengatakan. Insyaallah akan memberikan beberapa biografi para ulama ya, yang berjalan di atas manhaj ini, apalagi kalian yang berada di markas Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, ya akan menceritakan beberapa sila atau biografi sikap para ulama ulama yang berada di jalan yang lulus jalan manhaj Salaf diantaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah Unud Syekh wa rahimahullah di'arami Salat al dan wa Salat al-Azim wa'al Syekh mengatakan bahwasanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah dilahirkan pada tahun 1333 Hijriah. Kemudian, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Bahasa Al-Quran, dan belajar Arabiah. Agar dengan itu dia boleh menguasai bahasa Arab. Belajar hitap, dan dengan itu belajar asas-asas yang diperlukan. Kemudian Ushah mengatakan Ushah berdasarkan tulis bahasa terakimahmawat yang belajar Al-Quran dan menghafalkannya. beliau belajar di waktu kecil dan menghafal Al-Quran. Kemudian belajar mahu dan beberapa ilmu-ilmu asansi, ilmu-ilmu pokok, Kunci untuk yang membuka cabang-cabang ilmu Wa qazbun al-shaykhun rahimullah khasirat Wa salar ala dahi harika'ah sikta ta'ashah Iaitu sikta ta'ashah sikta ta'ashah Thumma ursiyibu al-marsub tu'ilai Wa salar bakalana salim Thumma sikta basar untuk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 bukan adanya اي معنى فسر القطفه ولا يعتصيرا الا ان ذلك لم يكفي al طلب العلم بل استمر هو في طلب العلم ولو في ديان وهو walaupun penglihatannya itu sudah tidak bisa dipakai lagi artinya dalam keadaan buta itu tidak menghalangi ambisinya untuk menuntut ilmu dia terus berusaha untuk belajar di Walau ma'at Syekh Muhammad Aziz bin Abdullah al-Syikh al-Rahmahullah, la'azamahullu'asy'a s'il'a al-Anjiru wa shaw'i'ah. Syekh, mengatakan bahwasanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, al itu berburu dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. ya, kan bulu beliau dan mulai kurang lebih selama 10 tahun. ولما قدر عظمه سبع وعشر سنة أمر أبو محمد الله رحمه الله بأن يذهب قاطيا إلى مدين الخلف وهي منقلاب نجد وتقرد من الغيارة إلى الجنوب تقريبا ثمانين كيلا وبقية فيها أربعة وعشر سنة قاطيا معلين ناشرة من الاثنين قاطيا بين الناس Kemudian Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh R.A itu menyuruh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Fibas untuk pergi ke daerah ya, dan ya, lejah bagian ke selatan, kemudian memberikan ilmu, mengajarkan ilmu dan menjadi konti di sana. Muhammad Zainal Riyad wa ta'yukhuti hatihan ma'amu bila dunia wa ta'ukhuti sahariya pada masyarakat Kemudian beliau kembali ke dia ya, dan di situ sudah dibuka universitas universitas ya atau mahalli-mahal ilmu -mahal, ya, syar'i. Kemudian beliau menjadi rais di Syamiyah, Syamiyah Al-Azawiyah, thumma rahidh al-bab wa kana fi hifz al-bab rahidh fi ayy Kemudian Ustaz diangkat Menjadi wakil, ya, mukir, jadi ahli Islamnya, Madinah, Al Nabawi Kemudian menjadi mukirnya, ya. Walaupun demikian, beliau juga terus mengajar di Masjid Nabawi. Abdullah Al Jazali, ahli rajais alitibar dalam negara-negara Arab Arab Saudi, dan rajais di Majlis al di negara Najdaya. Jahil kejua dan bersah, wajahnya adalah malaikat, dan semasa Allah sampai ke mukia, Allah diambil 1464 nisbahnya. Kemudian Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Bas, diangkat menjadi rois ulama di menggunakan albias antian dan juga menjadi rois ibadul ijtihad yang memberikan fatwa-fatwa dan ya, kemudian terus-menerus sampai seperti itu sampai meninggalnya beliau pada tahun 1420 1 H wakil dan mazmum di kerajaan Arab Saudi tu itu adalah muslimin بل ان في بعض البنات في الوقت الحاضر مملكه الثوب Kemudian banyak sekali yang istifadah mengambil faedah dari beliau. Ya bahkan beberapa orang-orang yang berada dalam jabatan tertentu di Arab Saudi di مملكه Arabia السعوديه itu kebanyakan adalah dari murid muridnya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Basrah rahimahullah. Wa nastafidu min sirah Syekh an nazhar ka'tabuhu ba'd umur allati Fikasidu al-Qadil ilm Lakin al-Adil Sahil al-Hikmat al-Adil Yantar al al-Awasyid Dari sini dari Sira Atau biografi sikita Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdullah Kita bisa mengambil Baidah Bahawa seni yang namanya orang Kadang Terhadangi atau menghadapi Tanya dalam menuntut ilmu Ya, akan tetapi yang tersebut bisa ditepisnya. Terus menerus ya menghadapirintangan dalam menuntut ilmu. Wa ladhibatu jamilah allati utukat 'ala Di antara ifa yang Ustaz Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ya rahimahullah adalah ifa yang mempunyai makna yang luar biasa makna yang besar yaqulum in idzab ila 'abdi 'abde ayyam sa'at taqutuna wa tukunul tukunul ila as-suku masjid lahu 'abdu hatta idzaz fa inna 'abdi qala naas qul hasbi Allah yumun yang namanya orang buta orang yang tidak bisa melihat itu orang-orang lain menuntunnya menunjukkan jalan yang mengantarkannya tapi Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ibrahimah ketika buta beliau menuntut orang-orang menuju jalan yang lurus jalan yang Allah. Qailu wa Syekh rahimahullah telah <tik> fa'ala kathiran qadya kathiran min qada' kathiran min nas insyaallah. Fa qadya wa antu jara'a halat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 Al-Nadzina sahulahul asalul balu'i Al-Nurumatul Islamiyya Wa al-Watallahu bihul aswaran bin al-syik wal-bidah Al-Imamul Mujadid Muhammad Ibn al-Wahhab Ibn al-Sulayman al-Tami al-Najbi al-Imamul. Dan bi'akadullah Yang makhlukai puarub yang luar biasa Yang memberantas basuh Dan berjuang di atas jalan yang benar jalan ahlussunnah wal jamaah adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi rahimahullah. Kulit hada syekh di tahun 1115 Hijriah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. Maka jaddil talab karena ia kecil dan beliau telah bersungguh-sungguh serius dalam menuntut ilmu ketika masa kecilnya. Fala bidir qabla al-'ashr. Beliau menuntut ilmu sebelum 10 tahun. Artinya umurnya masih belum 10 tahun sudah menuntut ilmu. Dan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menghafal Al-Qur'an dan Hafid itu sebelum sempurna umurnya 12 tahun itu sudah hafal Al Quran. Al Quran Al Islam, wahai yang berakhlak tercela, raaahu anhu anhu ahli imam dinas shalat. Apakah dia mahu menjadi imam umur terakhir? Kemudian bapaknya melihat bahawa anaknya itu dalam umur 12 tahun sudah hafal Al Quran. Ya memandang bahwasanya ini sudah bisa untuk mengimami manusia Ya dalam sholat sehingga ya bapaknya mengajukan dia untuk menjadi imam sholat Zulmah inna mujadad al <cell> awwal hubur kutu ulama ibn Naf Wa tani ala kutubah wa ala kiraah Wa khasad al-kutubi sayyidh islam syekh al-Islam bin Taimiyah muslimin yang lain hadis rahmatullah. Mu'iyah oh Syekh Abdul Rahman Sa'idiyusi, Mansa'idiyusi dalam dua hal. Yang pertama menghadiri majlis-majlis para ulama yang ada. Yang kedua adalah berusaha banyak membaca buku-buku ulama. Ya khususnya Syekh Syekh Islam bin Daibiyah radhimahullah dan muridnya yaitu Ibnu Luqayyin rahimahullah. Kemudian, lam akhad al-ayna min balqai yaj, qad al-biyad al-budanas 'aasa diy, fa dhahaba ilayhi qad al-tadara wa inna makkah qad al-tadara wa al-ahsa' wa al-idarat qad al-halal. Kemudian beliau tidak mencukupkan kerja di dalam menuntut ilmu Tapi berusaha untuk menanggap ilmunya pergi ke Madinah Kemudian menuntut ilmu dari para ulama-ulama'nya Kemudian pergi juga berihsat Menuntut ilmu dari para ulama-ulama'nya Kemudian pergi ke Iraq Menuntut ilmu dari para ulama-ulama'nya ulama -ulama Demikian Huzma wajah ba'al al-adhi til al al-ra'ina ثم بدأ يعلم الناس علم الغزو والترويح والفقر والسيرة النبوية. kemudian beliau kembali ke daerahnya yaitu Kudayna, lalu mengajarkan tauhid, mengajarkan fikih, mengajarkan sira dan yang lainnya. و إلى تمجيد ربي الله أكبر الله كبير لبلاد المسلمين وخاصاً إلى دار بلاد دار مصر. Al-Fatihah, Syirah, Al-Fatihah, al Dan di antara Al-Fatihah Ya dari yang lain, Hero itu melihat yang banyak penyimpangan-penyimpangan di beberapa negara khususnya di negara Ya Najib Yaitu banyak sekali kesulitan-kesulitan yang timbul. Wa karatihilah Najib Nafiyah, Wa Mahaulah, Ustah Ya'al-malik dan jazira Al-Uwur Fu'bad Wal-awda'u Tazbihah Wa yuq'aqilu Allah Azza wa Jal'a'u Yuska'umirai bilaah Asyukul Akhbah Dan biatakan kesedikan-kesedikan yang ada di daerah sejil itu adalah kuburan di seba-seba kemudian berhala-berhala di Tawafi ya keririk begitu يا ترى ثم ديه كذلك من يتلهي عن الله عن دينه ثم ان الشيء هذا ممكن هذه المنكرات وان الله سيالت توحيد وان الكذب ان يجيب الحق للناس الذين عادوا رسله علم الشيخ رحمه الله لا تاخذ بالرأس وان الحق كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان مصاحب الكذب لله Kemudian saya mengatakan yang melihat kenyataan tersebut Maka saya mulai mengarah Ya beberapa Dalam masalah kewujud Ya setelah saya mengarah Bukan dari otaknya dia akan Tetapi dia mengarah Berdasarkan Al-Quran Berdasarkan As-Sunnah Berdasarkan perkataan-perkataan Para -perkataan sahabat Dan juga Akwal Latimah Risa Risa Walaim Wahai Syeikh, Alhamdulillah, al-naqadu al-nahdhah, al-nahdhah itu tidak lengkap, karena waktu yang singkat, dan berbicara di Arab saudi dan kebanyakan para penutur imo rata-rata memulai ya, belajarnya dengan kitab beliau ini, karena kita beliau itu cukup singkat ya namun padat berisi dan bermanfaat. ثم ان الشيخ رحمه الله قد تعود قاضي الامام محمد بن سعود رحمه الله ورثى دعوه وتواضع على الدعوه جل الله وحصل خير كثير لبلاد perjalanan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Kali pula bertemu dengan Syekh Muhammad yang bin Shuud yang pada saat itu menjadi pimpinan. Kemudian dengan ini kebaikan kebaikan banyak diperoleh. Waalaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari itu, bertawaf dengan Al Syeikh Almarhum Al Wahab. Al Al. Al-Malik Salman, Raja Arab Saudi, dilantik pertama pada tahun 1953. Dan sama halnya Syekh Al-Aziz bin Abdullah Al-Sheikh dilantik pertama pada tahun 1953, dan dia yang akan terus memimpin. Kemudian saya mengatakan sampai saat ini yang namanya keluarga dari Saudi, ya keluarga Saudi, itu senantiasa salih baru mengikuti tuntunan nabi dengan keluarga Abu Syah dan ya, maksud Syekh Muhammad Nabawi al Ya, maka Malik Salman ya Raja Salman ya hariballah itu kakeknya yang pertama itu adalah eh keluarga Dari kerajaan Saul so, ya yaitu kemudian yang sekarang Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh itu kakinya yang pertama juga Ya merupakan Abdul sheikh Yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahan Dan untuk supaya tidak sepanjang kali yang menjaga dan seramah Maka saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian Ya Allah berdasarkan anda akan ini ke soal? Di Mungkin ada yang ingin bertanya kepada saya, kepada saya. Sorry. ada pertanyaan, tidak ada Ya. Serang. Enggak, enggak, enggak. Anda yang asalkan, Anda yang asak. Ya siap untuk ditanya oleh saya.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 قطع نقله. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. صح هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. Ada beberapa hal yang sudah disampaikan mas, Tapi saya bertanya Siapa antara kalian yang bisa menyebutkan beberapa karya-karya Syekh Muhammad bin Abdullah al-Fatihah Usulul Salatah Wahjul Al-Fatihah Ahzad beri syukur Ahzad jawab al-Islam Ya Allah, si kita berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Ya, yeah. Ada satu kitab dari Muhammad bin Abdul Alhamdulillah yang diibarakan seperti itu untuk para ahli kita. Ya. Ah. Ahlan, kita berat at ah. dan kitab kitab al-hadis al-hadis dan dengan tafsir kitab dengan khutul syekh dan hak yang mereka lakukan pada ya ahul bidah itu pemahaman syekh ya, karena di dalam kitab tauhid ini syekh menjelaskan tentang kebenaran yang mereka-mereka itu bersembunyi di situ yang mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. maka Syekh Muhammad bin Abdul Duhan pada Mahfra menjelaskan dengan kebunan sehingga ya mereka-mereka mengundi Syekh Muhammad bin Abdul Duhan Tuhmah ikhlas di hari ini Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Kemudian pada kesempatan ini saya akan berbicara ya sebagai penutup tentang perjalanan ya seorang penuntut ilmu yang... ya, pejabat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kamu berbicara, saya akan berbicara. Ya, topik ini, penuntut ilmu ini ya, mencapai Sampai 16 tahun belum menuntut ilmu. Ya, sampai 16 tahun belum menuntut ilmu. وكان <tum> بماوسع عاديه في اثاره, <tum> secara yaqiyyah di di ilmu hizab. Kemudian di kelas outdoor Allah Subhanahu wa taala hidayah kepada dia. ya belajarnya cuma di apa namanya? eh yeah, pelajaran umum. Ya, kemudian pada semester pertama Allah maka dirinya berkunjung untuk menuntut ilmu Sumbha imtakat Qalana luar bihani babas Uri badawulan tahkir wa quran Wa ida ala alam kata Bada'i sula wa waqidah Yani ida'i waqtus wa sallam Ba'adha Semunha al-Nabiyya wa al wa shak'i Ma'ad uri shak'i Amta'ad al pada tabiiyiah dan menساوي Kemudian yeah, indi, ili, ya ini penutup ilmu ini yang tadi dia belajar di Sanawiyah, belajar umum, ya yeah, ilmu tabiiyiah, kemudian berpindah ke ilmu syariah. Kemudian telah berkembang tradisi di bidang ilmu ushul fiqh, fiqh secara Kemudian, ya, penuntut ilmu ini uh, dia sudah berusaha untuk membaca Al-Quran ah dan menghafal Al-Quran. Ah. Ya, mungkin Ya dalam uh, satu tahun dia sudah mungkin dalam Al murojaah Al Al-Quran. Kemudian setelah itu, setahun kemudian, berulang-ulang. Kemudian setelah itu baru menghafal matang-matang ilmiah. Wahabul. 18 kitab di akhir sanah. Kemudian ya belajar ini penuntut ilmu ini menghafal 18 Mata ya kurang dari 2 tahun. Begitu 18 sudah hafal. Matan Fathul Bahri yang terserah. Al-Qur'an 3. dan qawaid 4. qawaidul Islam. wa amadain wajib wa sunnah hadits hadits Kondil Quniyya Wa kitab Taw'i Usulul Salaf Usulul Pantah Taw'ad Al-Tidwi Wa Duluul Marah Azhar Masyakna Al-Fidul Ulman Ilah Alinda Al-Uzul Al-Ladla Ya, kemudian pelajaran ini Ia akan mengambil matang berikut yang nanti sebutkan saya Ya, ya yang tadi disebutkan dosen ya, mu'allafnya saya Muhammad bin Ya, terus sudah belum maraun dan sudah terstruktur ini enggak ada di bet. Ya, karena ada beberapa kitab-kitab ya susah juga yang belum juga. Wal an huwa fi sabah fi san al-azhar al-jami'ah wa al-abu al-azhar Ya, kemudian orang ini belajar di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 wa nanti mana tuhan Allahumma astaghfirullahu la shukrna ya Allah astaghfirullahu wa taufihi wa alhamdulillahil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kemudian saya mengakhiri cukup sampai di sini saja lalu ya membaca doa dalam masjid Ya kita awali subhanallah wa bihamdih wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi